Svukh ya'lamu Bismillah in alhamdulillah in ahmadu wa anastahinu wa anastaghfiru wa anawulu billahi min shururi anfusina wa min sayyati amalina man yahdihi illahu khalamu dillalah wa man yullil falahadiya lahfu ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahfu ashadu anam hamadan sallallahu alaihi wa alaihi wa ashabihi wa mtavi'hum bi ihsan ilahiyyumidin amma ba'd fa ina khayr al hadithi kitabullah wa khayr al hadithi adu muhamdin sallallahu alaihi wa sallam wa sharr al umuri muhdathatuhu wa kulla muhdathat in bida' wa kulla bidat in dalala wa kulla dalalatin finnar mi uzallahu pa'l-u'ma sallallahu drugi video veiz temat ki za vitre namaz prošli putzmu gvorli o propisu klanjanja vjetre namaza, odnosno, spomenuli smo razilaženje između Džumuura i Hanefija, da li je vađib ili je potvrđeni sunnet, Pa onda smo spomenuli, govorili o vremenu kada se klanja vjetre namaz. <coughs> Također, govorili smo o tome, o klanjanju na fili namazusnog jamu lila nakon vjetre namaza. Pa smo došli i stigli do do uh, broj rekata koliko se klanja vitr namaz. Ono što je došlo u virodosvenim širijeskim tekstovima, odnosno u virodosvenim hadisima, uh, a to je da se vitr namaz može klanjati jedan rekat, tri rekata, pet, sedam i 9 rekata. I to na sljedeći način. Napisat sve ove načine kako su došlo u virodosvenim hadisma. Prvi oblik, a to je da se klanja vitr namaz <kledan> ja rek'at od A to je po džumhuru učenjaka ovog ummeta dokazuju to sa rižma poslanika sallallahu alayhi wa sallam poznatom hadisom od muttafaqun <kledan> alayhi od Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma salatu leili mesna mesna noćni namaz je dva po dva rek'ata faida khashye ahadukum subh pa kada se neko od vas sprobi začen nastupit uh, Saba Hilzora uh, salla wahidatan fa awtarat ma kad salla kaže onda klanja kaže salla wahidatan klanja jeda rekat kaže i time uh, time učinio neparnim ono što je klanjao <clears throat> iz ovog hadisa se razumije da se može klanjati uh, vidr namaz jedan rekat Također je hadis uh koji kaže muslimu svon sahiru el vitru uh, rak'atun min akhir leili od Abdullah ibn Rabi Allahu anhu kaže vitr je uh, rekat jedan rekat uh, min akhir leili znači uh, koji se klanja u uh, zadnjem dijelu noći i da navodimo sad znači poznati hadis odajše radilo da ne namci da, nam da navedemo sve hadise koji potvrđuju Ovo ovaj, je propis da, uh, poznatio na hadisu wa išir radijallahu anha, kada ona spomenula da je poslanik sallalama sada klanjao odnošni namaz 11 rekata. Kaže, yutiru minha bivahide. Uh, klanjao bi vitra od tih 11, klanjao bi vitre sa jednim rekatom, što znači da mu i keavun ili bio 10 rekata. Uh, ovo je džumhur u Čenjaka, znači na ovom stavu. Drugi stav u Čenjaka tu su hanefije koji smatraju, odnosno ebu hanife i na tom hanefijskih mezeb, Uh, da vitr uh, ne može biti manje od tri rekata. I to dokazu sa hadisom kojeg bilježi uh, Ahmed ibn Abišejbe i Avdureza kusvad vamu Sannefa i Malik u svom Muweteu. Svim uh, da taj hadis, znači, uh, on se prenosi, od Ebu, uh, prenosi se i od Aiše i od Ulajim Mesuda uh, i od Ulajim Nomera. U tom je došlo da je poslannik s.a.v. rekao el maghribu vitru nehar. E, Maghrib, akšam namaz je vitr dnevnog namaza. E, iz ovog hadisa Ebu Hanife zaključuje. Hadise inače prenesani imam kuf marfu, odnosno da su rič poslannik, s.a.v. reči ashab. E, uglavnom skupina učenjaka ga ocjenuje zbog više rivajke da je da je prihvatljiv, a skupina očinjaka u osnovke ocjenja da je vjerodostojan, poput šeha Albanija, a i sa drugim rivajtima se podupirje da stepin e, vjerodostojnih prihvatljivog Gadisa. E, znači tekst Adisa je, akšam je vitr e, dana, vitr koji se klanja po danu. E, iz ovog e, je imam Ebu Hanife zaključio, znači ako je akšam namaz vitr po danu, znači vitr noću kao akšam namaz tri rekade jo da atleto nastelo da se klanja vitrnama na namazu po hanafijski mezevu tri rekata i to još su napravili još jedan prekša ima u po hanafijskom mezu prekša odnosno oprečnost onom vjerodostu na hadisu a to je da klanjaju vitrnama poput akša namaza, a spominjemo hadisu koja mi došla zabrana ili pokuđenost takog načina klanjanja <clears throat> Uglavnom, a kako nekako govorimo da je ispravno, naravno ispravno ono što među gur učenjaka, ovaj ovaj hadis nije oprećan. Ovaj hadis znači nije oprećan onom što je potvrđeno na ono, pritod na tri hadisa kako smo spominjali da se klanja vitr namaz jedan rekat. To što da se to da je akşam e, dnevni vitr to nije oprečno i ne slučajno da može se klanjati jedan rekat, pogotovo što da potvrđujem drugim hadisma da se može klanjati neparno, neparan broj je tri rekata, jedan rekat i pet rekata, tako da to ne isključuje znači, to, uh, ono što došlo u drugim hadisima. <clears throat> I daži naravno, da narodni ispravljen stav je to da, da se može klanjati uh, viter namaz jedan rekat. Uh, druga, drugi oblik klanja viter namaza, a to je uh, to je da se klanja tri rekata. Naravno mi ćemo spominjati oko kako došlo u hadisima. Uh, znači tri rekata, pa onda pet, pa 7 uh, pa i 9, kako došlo vredo uzme mehadizma. Uh, znači ovaj drugi oblik, klanjanje vitrna maza uh, sa tri rekata, uh, Oni su, uh, način klanjanja je došao u dva, uh, u dva opisa, različita dva oblika. Uh, prvi je <clears throat> onaj u kojem je došlo uh, da se preda rekat nakon dva rekata, znači nije ti se klanjanje vitrna maza, a aklanja se dva rekata preda se selam i onda se uh, posebno ponja još jedan rekat. Sinda se si prvo i prvoj drugo i drugoj niyeti da se klanja vitr na nas. A to se prenosi u hadisu koji uh, bilježi Buharija u sume hadisu uh, od Abdullah ibn Umar radijallahu anhu ma kaže انه انه كان يسلم بين الركعتين والوتر حتى يا مر بعد حاجته. Od Omara se prenosi Abdullah ibn Umar uh, se prenosi Da je on, da je on predavao selam, znači na vitrinom, nazi. znači nakon dva rekata bi predao selam e, i onda bi klanjao vitrica jedan rekat, a kaži, a, on, a između toga bi naređivao da se radi određene stvari, što se potrebu da kaži, da zatraži. E, to je što će, znači onda shaba se prenosi, a što se tiče mrfuhan, odnosno da je praksa poslanika, sallallahu alaihi sallam, također došlo u hadisu, S tim da ovaj hadis uh, bilježi ga Ahmed i Tahavi ibn Hibban, ibn Hađir ga ocjenjuje prihvatljivim, uh, uh, dobrim, uh, po kojem se može raditi, a to je, kaže kanar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, uh, jefsilu uh, šaf'a wa litre bi teslimin yusmi'anahu. Yusmi kaže, uh, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je razdvajao Uh, parno klanjanje između vitra neparno klanjanje ba, kaže bite slimica predavanje selama, uh, selama kaže uh, i kaže nastojo da da mi čujemo kako on preda selam <kuh> uh, takođe hadis uh, koji ide u prilogu da iše radi Hanha, uh, s da imao njim određenje slabosti pa ga nećemo ne navoditi uh, glavno dovoljno ovaj argument dokaz ovog načina klanjanja E, tako da imam, da ima Ibn Hibban usvoj knjige Sahih um, Muslima su Stedrekov da je on naveo i naslovio poglavlje baš ovim naslovom da se pravi da se preda Jefselo bitaslim be rekatein wa salse da bi posanisan kada bi klanjao vitr namaz znači predao selam na drugu rek'atu odvajajući treći rekat od prva dva e, drugi oblik je da se klanjaju da se klanja vitr namaz tri rek'ata od jedan put bez, bez sjedinjenja i bez predavanja selama na drugom rekatu. A ovo se prenosio da iše radijallahu anha uh, u hadisu koji bilježi uh, Buharija i Muslim, znači Mutefakun alihi. Uh, u opisu ono kada je ona opisivala kako je poslanik sallallahu alihi sallam klanjao za Ramazan, kako je klanjao uh, uh, ki amu lila, odnosno teraviju koju mi zovemo teravija, uh, pa je spominjala ono da ne bi klanjao za Ramazan i Ramazana Ramazan, Ramazan, više od 11 rekata, a Tranja Big ne pitao o njihovo njihovoj i njihovoj dužini. Da, Tesla na Rusnijine otulegine. Kaže pa zatim Tranja opet 4 pa i ne pitao o njihovo njihovoj lepoti, njihovoj dužini. Kaže ja sumam ju Sandy, cela senzati mi klanjao tri rekorda. Da znači Vitra bi klanjao tri rekata od jedanput. Euh dovoljno je ovo dokaz, znači da ne, nije nam cilj da navodimo sve moguće dokaze po ovom pitanju uglavnom ova, ovaj drugi oblik je potvržen sa ovim hadisom a naravno sad svude ono postavlja pitanje ono poznato što se što je prisutno i često se pita svaki ramazan se pita a to je ako klanjamo za hanefijom i mamom hanefijom koji klanja vitr namaz poput, poput akšama a to je došlo u hadisu došla uh, zabrana u hadisu uh, kojeg bilježi Hakim Bejhak ibn Hiban da Raqutni za koji Ibn Hadir kaže u talhiz svoj koji je kaže da se, da Ilana prenosilac da su ravi ulans prenosioca svi sve da su svi pouzdani u tom hadisu je došla za, ni, došlo je da da ne smije zabrana nego ispravnije reči nije propisano da nije propisano da se vitr klanja poput akšama odnosno da se na drugom sjedinju Uči etahiyatu sa salavatom besalavata svejedno onda se ustane i klanja treći rekat i e, na takav način poput akşam što se klanja u tom hadisu je došlo da kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem debuvari radijalahu anhu alla tutiru bi thalasin namuči kaže klanja, vitr tri rekata au tutiru bi khamsin bi sab'a klanjate pet ili sedam rekata wala te shebehu bi salati al-maghrib I nemojte, kaži, klanjati vitr znači, namaz oponašajući akšam namaz, poput klanjanja kao što se klanja akšam namaz. Ne znam smo govorili o ovoj temi, uglavnom oko tomačenja ovoga disa, da li je došla zabrana ili pokuđenost, ima jedno drugo mišljenje. Kod Uleme, ovom govori i bitremije u svojim fetvama, pa je on nagio i mnogi savreni učenjaci, Suleyma al-Avana i drugi muhadisa i učenjaka, koji su, i taj je to prenosio s ovim fetvama, da su, da su govorili tu, to razilažnje. Da li se ovim razumije zabrana klanjanja, što znači da je haram čovjek ima griha klanja, ili se razumije pokuđenost, ili da, da to nije propisano, da je bolje izbjeći takav način klanjanja. Pa su ovi učenjaci Ibn Temije i Ibn Temije kaže da nima smita se klanja za, za, onim, za imamom koji klanja poput, poput Ašanom Azadu, da se klanja za njim i čovjek nema griha u tome. A, također su ovo Ibn također rekao da nima smita, ispravno da su ovo da je ovdje kerahijet, a ne da je, da je zabran, da, da je haram tako klanjati. A, a imamo i drugu skupinu učenjaka koji kažu, ukazuju, i kažu da, je, da je ovo ukazuje na zabranu, a ne samo na pokuđanost u svakom slučaju ova, ovo razilaženje učenjaka, da li, da li se misli na zabranu pokuđenost, slabi, slabi tu snagu dokazivanja sa ovim hadisom da, da nije dozvoljeno klanjati za imamo koji, koji klanja po hanefijskom mezebu akšam namaz, odnosno kako da postupi kada već klanja, vi znate do da su da ima razni ičtihada od od od načini su neki naši da'i koji su eto doš kaže ako već klanjaš za njim pa onda ne mojučite teghia tu ili, ili predaj sam na drugom rekatu pa onda ustani ponovo i tako dalje razno kombinacije ovaj ili klanja dodaj eh, nakon trećeg rekata dodaj još četvrti rekat da upotpuniš da ne bude vitra, i tako ovaj to su to su razno različti hadisi koji za koji nemam narodno argumenta da se tako ponaša i ne znam koliko je to nužda da se tako ponaša da bi izbjegao da klanjaš za mamavunanači kakom klanja to je dovoljno štiće ove ovaj time da ne duljimo oko toga došlo je također u ovim hadismom vezano za tri rekata, u nekim hadismom je pojašnjeno šta se uči na vitre namazu tri rekata pa u jedno, jednim hadismom je došlo da se uči na, kad se kada je na tri rekata na prvoj kadu na drugom sura Kafirun, i na trećem To je došlo u hadisku i a u odabila nabas hradi lahanuma, a u Be'i ibn Nkaba je došlo uh, također u, u drugom rivajetu, također isto došlo da se, takav, da se na takav način klanja s tim da je došlo do, tu dodatak, nakon klanja da na se prouči da je Musteha proučiti dovu uh, Subhana milikil kut dusi, Subhana milikil kut dusi a imamo u drugom rivajetu, Rabbele uh, da je tu Musteha proučiti nakon, nakon završetka uh, vitrna maza. <clears throat> Uglavnom ova, ova, oba rivajeta koja se spominju, ovaj drugi vilježaj Budaude i Nesai, su prihvaćeni kod čanjakaške albanicinu uredostojnjim i ispravljeno da su uredostojnjim prihvatljivi, da, da je tomu steha vučiti. Što znači, ako sučilo nešto drugo, da ne u tome smijenje. E, Takođe e, spomenuli smo da se da namaz može klanje sa pet rekata, sa 7, i devet. Što se tiče pet rekata, to imamo način, klanjanja je sljedeći, da se klanja tako što, što se klanja 4 rekata ne sjedi se ne sjedi se na četvrtom rekatu nego se, nego se ustane odmah na peti rekat znači ne raz dva ja se kao što došla diše radijalah ana ka kaži, ka je kan ne bihu sallallahu alejhi ve sellem hadis inače biđješ morao svodsahihu kan ne bihu sallallahu alejhi ve sellem ju salimi na leli 13 Jutiru min dalike bi hamsin la ježlisu illa fi aheriha. Klanjao bi, znači, 13 rekata. Ovo da znate inače, znači, u hadismu Buhari i muslima je došlo potređeno ne da je poslanik Salonsene klanjao kjamu lili i vitre da je klanjao samo 11 rekata, nego i 13 klanjao. U ovom hadisu, znači, kaže da je poslanik Salonsene klanjao 13 rekata, kaže Jutiru min dalike klanjao bi vitre od tih 13 rekata bi hamsin sa 5 rekata. La I ne bi sjeo osim nakon na petom rekatu. Znači, način klanjanja po sunetu, po ovom tekstu hadisa, pet namaza je da se ne na četvrtom rekatu, vidjet ćemo za razliku, od sedam rekata i devet rekata. Znači, klanja pet rekata od suneta da se ne na četvrtom rekatu i da se klanja sve pet rekata. Uh, znači, hodin izbilježi muslim svun sahihude od... od hadis se od Iše radijallahu anha. ovaj oblik sa 7 i 9 rekata u tim Hadisma došlo za razlog od pet da se sjedni da se sjedni na šestom rekatu da se sjedni na šestom rekatu i ne preda selam, znači učisete tahijatu i selavati ili samo tahijatu, ne preda se selam i onda se ustane na sedmi, tako sjedni se na osmom, ne predase selam i ustane se na 9. rekat. I onda se tek na kraju preda selam. Znači, to je oblik klanjanja sa 7 i 9 rekata. <kuh> I to je opisano u hadisu, dužim hadisu, od Aiše, radijalahu anha, hadis, duži hadis, bilježi ga, mislim, muslimu svome sahihu, da ne, da ne spominjemo uh, detalje tog hadisa. Uglavnom, potvrđeno je takav način klanjanja bitra namaza. Uh, uh, ovdje je pitao nadvazno, znači, ovo je ono što je došlo u vredostavnim hadisma. Znači, ovdje je pitao, znači, sve oblike koji smo spomenuli, uglavnom, su u Buhari i muslim. Ovi oblici od 5, 7 9 rekata su zabilježeni u muslimo, što znači da su vjerodostojni i ne bi trebalo biti sumniju oko njihova vjerodostojnosti. A oblik na tri rekata jedan, znači to je potvrđeno u Hadisma uh, Mutefakuna Alihi. Znači to je što se tiče broja rekata. E sad ako bi neko rekao, pa dobro, može se još više klanjati. Može se nekada dobroći. Uglavnom, uh, ispravno je da, da se treba skratiti i svesti na ono što je došlo u potvrđenu senetu, da je ispravni. A ne, sad pored volkoj raznolikosti, znači klanjale od 1, 3, 5, 7 i 9, da sad neko kare pa dobro, bilja mogu 11 klanjata, mogu 13, mogu, ovoj, da, da ne bi bilo tekelufa u povožnosti i izvještačenosti i pretjerivanja, treba se skratiti na ono što došlo u potvrđenost u netu. Uzom meselu učenjaci govorili o tome i da li je, da li je uslov onome ko klanja, ko klanja vitr, namaz da mora prije vitre namaza da klanja nek, nekoliko reka, parnih rekata, pa makar, makar dva rekata. Je li uslov, znači, da se, kad se klanja vitre, da prije vitre namaza da se mora klanjati makar dva rekata parna? Po tom pitanju imamo lagano razilaženje učenjacima. Prvi stav učenjaka je da se neklanja vitre namaz, osim nakon što se klanja prije toga a, a, nekoliko rekata parnih rekata, 2 četiri, šest i više ili manji. A, to je inače mezeb malikijski i jedan stav unutar šafijskog mezeba. A, <kuh> Pogotovo naglašavaju a, naglašavaju, ovdje ovaj problem kada se klanja jedan rekat. Kada se klanja jedan rekat da onda treba da mu prijethodi klanjanje dva rekata, na file, svijedno koji je na file, keamu, liela ili, ili, ili neke uh, drugi. Stav učenjaka, drugi stav učenjaka, a to su i, šaf, šafijski zvanični stav i hanabile, a to je da je dozvoljeno da se, da se, da se, da se svede namaz samo na vitre, odnosno ovdje prvenstvo govori o jednom rekatu, da se svede klanjanje kompletnog vitre namaza, da osoba recimo ustani ili hoće pred spavanjem, kao što došlo je savjet od poslanika, znam, sad, da se pred spavanje, za ono ko se boji da će ustati na keamu ili vitri namaz, da pred samo spavanje da klanja, da klanja vitri. Ili ako je ustane već a, u, a, u neko doba noći, da ustane i da klanja samo vitri. O tome govorim, da ustane i samo klanja vitri. I to je, recimo, jedan rekat. Recimo osoba koja ima potrebe im umorna je ili bolesna i tome slično, pa da, da skrati na jedan rekat, A kao što neka kod nas praksi praksi, jele, onaj, dobro se oni koji klanja jedan rekat, jel. Ovaj, a, pa neki, neki su to proživali, kaže, ovaj, a, ma, u ovom pitanju, kaže, Hanefije su nas pobjedili. Govorimo o praksi kod nas, Hanefije nas pobjedili, jer Hanefijas ne klanja manje od tri rekata, povije pa tri, sa jacijom spoji. A kod nas, jel, ovaj, kod nas su netlija, ovaj, ostavimo vitre da klanjamo posli, ili zaboravimo, ili ako klanjam, klanjamo jedan rekat. Pa, ovaj, pa ima tu, narodno, to je to je propust i to je nedostatak. Čovjek trebao bi najispravnije da, da nastoji da, da praktikuje, da s vremena na vrijeme praktikuje sve ovaj oblik tanja vitrna maza. To je najispravnije, kao što kažu mnogi učenjaci, kada dođe u praktikovanju nekog ibadeta, različiti oblici, različite vrste, rašite, dove, do različiti načini, najispravnije je da se oni svi u potpune s vremena mijenjaju, da se s vremena na vrijeme jedan drugi teči ili više njih oblika praktikuju. Jer je tako prenačeno od poslanika sallallahu al. Šta su, su dokazanjima ovdje po pitanju ovog? Oni koji dokazuju da, da se prije vitr namaza jednog rekata mora klanjati, uh, mora je dva, kao što na čemu smo alemenovikije, uh, makar dva rekata. on to dokazuju sa hadisom, uh, onaj, što smo rekli, onaj, što smo rekli, u dole namera, se lata, ledi metra na metra, uh, namaz su dva po dva rekata, pa kada se neko od vas uh, poboji da će nastupit zora, da dođe zora, dođe saba namaz, neka klanja jedan rekat. Kako bi kaži, uh, završilo se neparnim, završilo se neparnim ono što prije toga klanjao pa kažu, to, to, to ukazuje znači da prije vitrena mazaa treba da se klanja nešto prije toga dok druga skupna učenjaka afchafi hanabila i njihovi mezebi je dokazuju sa hadisima koje smo dosta već pomenuli a to je da onima došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao kao hadis od isha radijallahu حديث متفق عليه كاز كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا راقده معترضه على فراشي كاز الله هو ظني يروي س صلى الله عليه وسلم بي كان يوم مثل نوتش النماز كاز انا سم لزاله على постеlni اونه اونه перед da on klanja vitre namaz, kaže, probudio bi mene, kaže, pa, pa bi ja klanjala vitre. I zovu se, kaže, razumije da ono klanjala vitre, samo bi klanjala vitre, znači, nije klanjala Kajamolijev. Što znači da, ako je klanjala vitre, sve klanja jedan, tri ili više rekata, znači, prije, prije, nije to prijedodilo nju da je klanjala parni rekat. E, naravno imaju drugi hadisa, nije da, navodimo sve da hadise, e, također hadise druge, da išira, gdjela vam ukazuju na to. <coughs> Pogotovo klanjan devet rekata, ko, hadis kojih smo spomenuli da obilježimo sve u svom sahivu. Sada nam tematika vezana za kunut, odnosno učenje kunutovi. Kunut inače znači do, jedno značenje. Kunut na Arabskom mjestu ima više značenje I različno to došlo u šarijetskim tekstojima. Vokumu lillahi kani I kaže, klanjajte ajetu kojim je došla surbeka, rakun liha kantin, i klanjajte kijam, znači, budite na kijam, učten da klanjajte, kaže, a, a, radi allaha kantin, kantin, uvode u ajetu znači, sakiti, a da šutite, da ne pričate. Došla zabrana pričanja u namazu. U je bilo dozvoljno da sam pričao namazu, govorili smo to. A, znači, kunut ima značenje šutnje, sukut, ima značenje kijama, ima značenje dove, a to je mi govorimo. Kunut a, mi obično kada govorimo učenje konuta, misli se dove, učenje dove na vitr namazu. Mi smo to dosta govorili kada smo govorili o učenju konuta, odnosno konu dove na sabah namazu i raziležem čenjaka, odnosno znamo da su dva mezova, malikijski i šafijski, na stavu da je musteha na sabah namazu, svaki sabah namaz da su uči konu dova. Pa smo govorili o toj meseli, U, uz tu meseli smo spomenuli i uh, učenje klanjanja konuta, <kuh> učenje kudnu dove na vitr namazu. Pa ćemo zato samo preletjeti, znači neći mići detalje koji su prošli put, jer nam ostaje još bitna tema posle ovoga tu je naklanjavanje vitr namazu. <clears throat> znači, već smo govorili o ovoj temi, o učenju kudnu kunu dove, da po pitanju kudnu dove na vitr namazu imamo a, prvo razilaženje učenjacima da li je učenje kudnu dove vađib ili samomu stehap. Po pitanju toga poznato je znači, da su uh, Hanefi, odnosno da Ebu Hanife nastavu stavu da učinje uh, kunudove na vitle namazu da je vađik uh, za razko od džunghura učenjaka uh, koji su nastavu da je samomu stehap. Također razilažen imamo da li se uči kunudova, uh, kunu, kunu da li se uči čitavu godinu ili samo za Ramazan. Pa po tom pitanju uh, imam kod Hanefija se uči kunu dova i vađive i uči se čitavu godnu, stalno, kako se klanja vitre, važib da se uči. Zarazko od Šafija koji kažu da se kunu dova u vitre namazu uči samo u drugoj polovini Ramazana. <clears throat> S tim da ima rivajet kod njih da se uči, uh, da se uči uh, čitavog Ramazana. U drugom rivajetu čitavog Ramazana u jednom, jednom uh, rivajetu u drugoj polovini Ramazana. Dok se ko Hanabila uh, uči uh, također uh, čitavu godinu s tim da je mu za razlog od Hanefija. Uh, onda imamo razilaženje također da li se Kunu Dova uči uh, prije Rukua ili nakon rokua. Uh, po pitanju toga uh, spominjali smo prošli put, znači da su Hanefije na tome da se uči prije Rukua, uh, a da se ko Šafija Hanabila uči uh, nakon Rukua, uh, znači uh, Kunu Dova u Vitrna a uh, što se znači argumenta da da da kažemo znači potvrđeno ispravno je da je da je da je ne smije uči i prije i posli s tim da uh, da hadisu ukazuju da se na vitr namazu da se na vitr konu dova uči prije rukua a da se uh, na takozvanim kunutu nevazil uh, učenju dove u posebnim prilikama kada, je, kada su određene teško stanje za muslimane pa se uči kunutova, svedno na kojim namazu Akšam, Jaci ili nekom drugom, da je, da je tada došlo u hadisman da su uči nakon rukua. S tim je da mnogi učenjaci kažu da nema smijetina da su uči prije i posli i to je bliže inšala ali ako neko hoće precizno kažem javi ono što je ispravnije što je potvrđeno u hadismama, znači da se u vitru namazu uči prije odlaska na ruku, a da se na konut na oazil, učenju konuta dovi za posebne prilike, kad se dovi za muslimane, kad, kad zadesne neki musibet bela, tada se uči e, nakon rukua, tako da što u hadismama, i mi smo to spominjali kada smo govorili o ovoj temi. <hah> Također učenjaci razilaze šta je, e, je mustehav da se uči na konut ovu učenja kun dovina. Namo je poznato na hadis, odnosno to je jedini hadis koji potvrđuje učenje kunuta na vitr. A to je hadis od od Hasana ibn Alije, od Hasana Ali radijalih od Hasana sina Ali radijalallahu anhuma. Da on kaže al-mani Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem poslanik sallallahu, sallam, poučujem, allahu, sallallahu sallam, sallam, riječima koji trebamo učiti na vitrnom azanu. Odun na fil vitr a to je ona dova poznata nam Allahu muhtedini fi menhedeyti wa 'afina fi men 'afidi wa tawanna fi men tawlido kraye uh, ovaj hadis bljesge uh, budau tirmi i nasa ibn maji i radosa ne hadis znači na osnovu ovog hadisa tornamo stvari jedini radosa argument sa kojim znamo od poslanika sallallahu alejhi da se uči kunu dova na vitr namazu ne imamo drugi uh, hadisa od poslanika sallallahu alejhi ve da je on učio da je on učio kunu dovu na vitr namazu <gledan> Drugo je znači, učinjenje kunu dove u nevazinima, posebnim prilikama, tu je prenačajno Buhariju i Muslimu tefekot nalihadizma. A po pitanju vitre namaza je ovako, znači ovo ova znači, ova je poznata dova, što se tiče te dove, Hanefije i Šafije su po mesebu, na ovom stavu da ova dova, uči da je nju propisana mu steha bučit na, na vitre namazu, Uh, dok se kod Hanabila, uh, kod Hanabila uči, Allahuma inna ne sta'i nikava ne sta' dik, a, a to je ono što, što mi imamo našim Nmihajalima. Kako se to desilo da, da u našim Nmihajalima imamo ono što je kod Hanabila, uh, to, to je sa priča za sebe. Uh, uglavnom, malo prije sam spomenuo, znači, uh, da se puno učini prije rukua ili poslije rukua, uh, prednešeno je danas radij Allah. Ano da da je poslani stanovno na ku do utna vazil, posljednim prilikama kada je učio kunut, učio poslije rukua, a, a došlo je u drugim hadisima, da se, kao što kaže Ibn Hajar, kada se rezimira i svi hadisi. pogotovo predao Adnes i Bemalika, on je najviše prednesio to u pitanju, a, a to je, kaže onda, je, da se kad sve sabere u tim hadisima, kaže sahih enahu qableru ku, da se na vitre uči prije rukua. Kaže, pa kad u to dife, igtalfa a praksa shaba je razilaženje po tom pitanju. Odara jednog mina mina khilaf se prenosu učili prije i poslije na vitr namaz. Pa, kaže, pa to ukazuje znači da je da je to razilaženje dozvoljeno, da nima smita u slučaju prije i poslije. Ok, oni detalja drugih, Ja sam vam ono prošli put spominjio, znači, po pitanju učenja oni dove, pogotovo to za ramazan kad se dovi na travi namazu, na, na, naravno kad, kad se hladnja vitre namaza, poslije teravi namaza, da ta dova treba biti, da treba bude kraća i da najbolje se da se skrati na ono što došlo u ajetima u kojime su dove ili hadisama, poslije nikad sve selem, da tu ne bude pretjerivanja, spominjanja ovog i onog, da se traže neko rimovanje i tako dalje. Otavno su učinjaci kovorili, korili su ono što imamo danas u praksi, u islamskom svijetu, pretjerivanje po ovom pitanju. <clears throat> po pitanju dizanja ruku, ispravno je, znači, da, da svedemo ono došlo u hadismama, koji, koji su mnogi učinjaci ocijeni prihvatljivni i radostajni, ispravno je prednese odnoštva shaba, da se na kunut, učinju kunut dove na vitre na mazu, da se podignu ruke, da se podignu ruke, ako se klanja u džematu, da, da imam uči, uči na glasu. A, znači podignu se ruke a, nije propisano kad se završi dova da se, da se potare lice ili neko, neko potare lice ili neko spusti niz, niz prsa a, to nije potvrđeno u, u hadisima ne samo to, nego nije potvrđeno kao što kažu mnogi učenjaci imama Bejhekija, šehi albana ja, šehi islama imatejmi i mnogi drugi koji govorili a, nije potvrđeno virdoslovima hadisma potiranje lica uopšte nakon dovljenja Znači ono što se prenosi sve za slabe predaje, a kamoli je na, na, na prilikom učinjaka na vitrna maza. E, nakon ovog e, ostaje nam da govorimo o naklanjavanju vitrna maza. Ja znam da će da su ovo time zamorne, da su teške, da teško i pratiti, da nisu zanimljive. Ja to vam stalno spomenijem. Ovaj, znači, Predavanja, kursi, drsove ovog tipa, oni su oni su gdje se stječe uči pravo znanje. I gdje se trebamo truditi, e, boriti se proti svog gnevsa, da, da prisustujemo, dolazimo, da, da naučimo, jer ovo je pravo istinsko znanje. Dok oni huškački dersovi, e, terhiba i terhiba, ti dersovi, iako su nama draži i ljepši, oni, e, e, kako ono kaže, jel, e, drži vodu dok majstori odu. Znači. On oni ono malo čovjeka zagriju, podignju iman Hamas, Sa dva, 3 neko najviši dan i onda poslije izlapi, niti je stekao znanje, niti je plavo koristio. Huškački uh, dersovi tergiba je tergiba su poživljeni, treba i s vremena na vrijeme, a pravi dersovi predavanje treba i biti čisto znanje, akidesko, fisko ili ovo ili ono. I zato, treba, znači, zato je ona potreba, da imamo potrebu da zasaburamo, da imamo volje i ljubavi, prema traženju znanja. Zato treba, znači, to što neko kaže, stalno spominjamo, postičemo na traženje znanja. Zato treba postičemo Zato što je to teško, zamorno, ne može, neko ne voli, neko dosadi I neko može već, pa ja ovo sve mogu koji ako će čitati knjizi, tako da nije isto slušat od učenu koji je to naučio, koji je završio u školama pred Ulemom, kao čitati knjigu. Čovjek, kad postane mu knjiga šeih, onda njegovo razumijevanje do, do, do, može biti problem, može, o, o, ono što razumije, pogršeno da razumije, ili kao što to učenjaci prenose, jel Menkane, kane, men kane šeihuhu kitabeum, na kome bude njegov, šeih njegova knjiga, ka neka ka neka hata ru greška ćemo biti veća nego ono što je ispravno razumio i to je tačno i e, znači znanje znanje je sačuvano u knjigama a ključ razumijevanja znanja su učeni ljudi i od njih treba uzimati znanje i o tome treba vod računa e, danas idemo dalje naklanjavanje vitrna maza <kuh> došlo je u hadisu koji glasi trimiz budavdin mlađi ahmed vjerodostan hadis šejh van ga ceni vjerodostojni e, kada osoba prespava vitr namaz ili zaboravi ga klanjati propisano je da ga klanja taj vitr namaz uh, u bilo koje vrijeme kada se sjeti da ga je da ga je ili, prespavala, kla, uh, ili prespavala ta osoba uh, to se potržiha od hadisa apo se ide hudriya o ovom hadisu koji sam izvor odakle, gdje se navodi hadis, u kojem kaže poslani sada ve nama ani ili vitri e unesije uko, prespa vitr namaz ili ga zaboravi klanjati. Feli usalli idas beha au dekarom. Pa neka ga klanja, kaže, kada osvane, kada ustane ujutru na sabad namazu uh, ili kada ga se sjeti da je, da ga nije klanjao. Uh, Naravno, potvrd za ovaj hadis, potvrd za ovako imamo, odnači poznati hadis, men namen, salat, en esiha, feliu saliha i da ko prespava namaz ili ga zaboravi klanjati, neka ga klanja kada se sjeti onaj opški hadis, mu tefeh malih, odnosno različno došlo u dvari, vajati bohari i muslima, a ovaj hadis odnosi i na farz namaz, i na filu. Farz je da se, a, a, se zbog ovoga, a, zaboravi ili prespava da se klanja, a na filu je mu stehab da, da se ona naklanja zbog ovih razloga. Nači ovaj hadis motefodovi potvrđuje ovaj prijedodni hadis. Mi smo ovaj govorili o prijedodnom predavanju, govorili smo o tome ovaj onom razilaženju, onom razilaženju eh, da li je propisano u ridu da se klanja vitr namaz kada osoba eh, ustane ujutro, nije klanjala vitr namaz, ustane večer večer nastupla prava zora. Nači prije eh, prije sabah namaza, prije suneta sabah namaza, da li je uh, u redu, da li je ispravno, da li je propisan naklanja vitre namaz. Pa smo predijeli od skupinja sahaba, velikog ureja sahaba, da su on to praktikovali, bili su na tom stavu i mišljenju, uh, da, da nema smijeće, da se kad, tada klanja vitre. Uh, može se reći da, da se onda, onda on, on, oni oslanjaju na ovaj ode, mogu, znači, uh, ako se misli da je to naklanjavanje, onda se može osloniti na ovaj hadis. Ovdje bude se ide od hudir radila Ako kažemo da to nije naklanja, naklanjavanje, nego da je naklanjavanje u njegovom vremenu, onda je znači, to poznato razilaženje gdje e, hadisi, e, drugi stavučenjaka, e, koji kažu hadisu, ne poru, podupiru tu praksu da, da je propisano klanjati vitru namaz kada nastupi zora. Ali ako uzmemo da je to naklanjavanje, onda ima smisla. Onda ima slisa na osnovu hadisa, što smo malo prije spomenuli. E, koliko se klanja Rekata, vitre namaz kada se naklanjava. Prije toga, naravno, ovdje govorimo o, o, kada osoba, da, da naglasimo, na kada osoba namjerno, svjesno izostavi klanjanje vitre namaza, da li onda propisan da naklanja ali nije propisan da naklanje. To se vraća na ono poznato razilažnje u da li je propisano naklanjati e, e, farzove ako se namjerno izostavi. Pa je poznato, Džunguru Čenjaka je na između njih na na to je četmeseva četmeseva na tron stavu da je propisano da, da je vaajib da naklanja da vaajib da naklaña namire opšte farzove Manja skupina čini neke bi što ostali prvenstvo na njima da istar zastupa i šej islamin temije da nije propisano naklanjati farz namaze i na nosu argumenta da je na najbolje bliže ovo što govori temije da osoba po njemu treba samo da se pokaje a ne samo po navodicima samo, odnosno, treba da se iskreno pokaje, ne ponavlja tu stvar, a da nema fajdije u naklanjavanju, dok Džumor Čanka kaže da mu je važno da naklanje i da se treba pokajati. Pa je to malo kontradiktivo, kao što kaže u teme, ako se pokaje ili ove, što da treba naklanjati. Uglavnom, je, to je tema za sebe. Ne znam, ako nismo dosad govorili, govorit ćemo o toj temi, o oklanjavanju Farsna manza. Uglavnom, O isto pitanje su ovde vračali na namjeru zostavljanje vitrna maz za koga namjeru zostavlja da li je propisano da ga istu, na isto razilaženje po, po po pitanju fazna mazza pa znači ona skupina koji kažu da ona je ko namjeru zostavi namaz da nije propisano da ga, da ga naklanja to se odnosi i na vitr maz a druga skupina učenjaka koji kažu sve jedno namjeru da namjeru ako izostavi da je propisano da naklanja znači odnosi se na isti ovaj propis Uh, koliko, koliko rekata se naklanjava vitr, o, neću pitavu kak, kak, satu, kako je otkusat tu, koliko rekata. Zato što je došlo u hadisu uh, koji je bilježi muslim sahiho, da iši radi Allah Anha, kaže ona, kada nebiju sallallahu alaihi wa sallam idha name anika mine salati eu merida salla bimne harithna ašarete rekaten kaže, kada nebiroviski sallallahu alaihi wa sallam kada bi prespavao noćni namaz kaže e umer, ili biju bi bolestan klanjao bi danju znači sutradan bi klanjao 12 rekata pa kaže skupina činjaka pošto znamo da je poslanik Salalahu, 27, klanjao 11 rekata noćni namaz sa vitr namazom iz ovog se razumije da je naklanjavanje vitr namaza naklanjava se zajedno sa, sa noćnim namazom ujedno ili kolika je praksa bila čovjeku da klanja vitru namaz. S tim da se doda na ono koliko je klanjao jedan rekat. Znači, ako je e, klanjao, ako je klanjao 11, što je klanjao poslanik sa nam, dodao je još jedan pa bi je klanjao 12. E, ova iša radijalahu anha spominje u obliku da je to bila praksa poslanika. Znači osoba koja klanja vitru namaz jedan rekat, kad hoće sutrada naklanjati između sabah namaza i podne namaza, treba nakada klanja dva rekata. Znači, ovo je pitanje izuzetak od onajanja vitrena namaza kako i treba koliko da naklanjava ako se naklanjava posle sabana maza, do podne namaza do podjedna maza sunnet je ispravno da se naklanjava na ovaj način po jednom skupcu čnjaka druga skupna čnjaka ne radi po ovom hadisu pa kaže vidite se naklanjava onako kako se naklanja neparam broj gotovo i koliko hoće osoba da naklanja ispravno je što to kako došlo u hadisu znači ako, ako naklanjava naklanjamo od sabaha do podne da naklanjava dodaje još jedna reka bude pa na znači, klanjanje noću 3 uh, rekata treba klanjati 4 2 po 2. ako klanja pet inač, klanja pet rekata namaz, treba klanjati 6 to bi sutra dan znači sljedeći dan. To je na osnovu ovog hadisa. E <hlas> uh, naravno uh, skopnoči neka smata na osnovu drugih hadisa koji govore o temi da inustera da se požuri sa naklanjavanjem vitr namaza prije prije podne namaza uh, i iz jednog drugog razoga a to je da ima nagradu noćnog namaza. Jer se prenosi od Omer radijallahu anhu, Omer ibn Khattaba radijallahu anhu, da je poslanik salata sviđa rekao men name an hizbihi, evu an še'i minhu, kaže ko prespava, hizb znači količinu noćnog namaza koji on klanjao. evu še'i minhu, ili nešto od toga što je klanjao, prespavao. qara'ahu fima bine salatil feđibo salatil turgu. Uh, kaže, kareo trebao bi, uh, ovde je naman hizbihi, može se uh, razumjeti uh, od onog šta, uh, učenjaj, uh, došlo ovde u hadisu hizbihi, a inače učenjaci i selefa su govorili vird, nazivali uh, taj dio namaza koji je sklanjao, kaže, klanjao bi svoj vird noć, vird misli se noćni namaz koji je redovno klanjao, stala namo praksa bila. A ovde u hadisu došlo uh, hizb, znači ono nikom koliko mi praksa da uči, a inače prednosedno od selefa, uh, od selefa i od skava prednosedno da su učili uh, od nogi od njih, vraća se to narodno na hadis vjerodosali smo tefako na lihi da su klanja da su noću učili sedminu Kur'ana podijelili bi Kur'an i to ima preneseno u hadisu, u Ebu Daudovoj zbici hadis koji ima preneseno da su ashabi hadis ima slabost podijelili Kur'an ima tačno koji su od koje do koje sure podijelili su Kur'an na sedam dijlova pa bi učili svaku noć jednu sedminu tako da bi za sedam dana učinili hatmu na noćnu namazu. Pa ovde došao hadis, znači ko prespava svoj vir, svoj hizb, svoju, uh, svoju količinu uh, uh, onog što bi učili uh, od Kur'ana, uh, kaže hadis, qara'ahu fima znači, učio bi to, klanjao bi to između sabah namaza i podne namaza. Kutibelehu kenna qara'ahu min al-layl. Dakle bi zapisano kao da je to čitao noću. Kako čitam misle se ovde da je klanjao u namazu. <clears throat> hadis izbilježi muslim u svome sahihu načemu da koče dostigne tu nagradu najbolji da je da, da klanja znači, da klanja od sabah do podne namaza da ne ponavlja više Ima ovde zanímio da prije nego završim to ima znači otpirali smo pre kraju ovaj, došlo je u nekoliko hadisa i to vjerodostojni i tu u Buhari i muslimu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao praksu da klanja dva rekata nakon vitra Znači, ne govorimo na dva rekata, što smo spominjali jednom koji je bilježimo u svojom sahihu, vezano uh, da li je uh, ispravno klanjat kjamu leil nakon vitre namaza, što se često dešava za vrijeme Ramazana. Uh, ne govorimo o tome, i tu spomeni jedan hadijs koji je bilježimo u svoj sahihu, da je, uh, iz kojim imam nebo i drugi učinjaj dokazuju da je, da nema smetnje se klanjat kjamu leil nakon vitre namaza. Ne govorimo jedne o drugoj praksi ovdje, o da iše radi Allahu anha uh, se prenosi, uh, kaže u opisu, uh, poslanikovog s.a.v. Um, namaza noću, kaže, kan i usalli selasa ašerata rekatem, kaže, klanjao bi 13 rekata, i usalli samanije rekatem, klanjao bi 8 rekata, jutiru bi rekatem. I kaže, klanjao bi vitre sa jednim rekatem. U ojda seleme kebere u osalla rekatem in džadisem. Pa kaže, kad predo selam, od čega, od vitre namaza. Kaže, kebere, onda bi, kaže, učio tekvir, sljedeći, sljedeći bi klanjao još dva rekata. Na konvidr namaza klanjao bisjedici još dva rekata. Kaže a nakon toga usali rek'atain baina al-adhan id fajr al-iqam. nakon toga da neko bi se pa reko može to planio vel sunnete od od sabah namaza, ne? Kaže klanjao bi onda dva rekata između ezana sabah namaza i kameta sabah namaza. E, to što adisu znači mutafeku na lei. Euh i došli smo do njega, pa onda ovaj došlo Uh, oko tumačenja razumijevanja ovog hadisa šta je to klanjao poslanik sallallahu alejhi a vi znate da ima da je preneseno onih da je klanjao i uh, dva rekata nakon ikindin namaza sećate se da smo govorili o tom hadisu i to je hadis Buhari i <clears throat> pa tumačenje toga koja su, jel su, jel su, jel su, jel su to dva neka rekata koji su bila specična za njega ili je to uh, naklanjavao ono što je propustio od, od podne namaza, govorili smo o, o, o govoru učenjaka po tom pitanju, a ovdje isti slučaj imamo, uh, da imamo neka, neka tri tumačenja učenjaka po pitanju šta je klanjao poslanih srlana, jer je došlo u obliku ovdje u hadisa kao da je to bila njim stalna praksa. <hle> došlo u hadisu, klanjao, znači kaže, bio bi klanjao tra, 13 rekata, klanjao bi 8 pa 1 vitre, pa nakon što je predao selama od vitrena mazas sjedio je i klanjao dva rekata a zatim dva rekata od sunneta od sabah namaza pa jedno tumačenje to tu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stavi do znanja kaže bajano dževa da je dozvoljeno klanjati nakon vitrena mazas da je na filu klanjate a pa to je jedno tumačenje i da u nije obila kaže njegova stalna praksa lem i vadibali znači nije stalno klanjao tako Kaže, to što je tako u hadisu, da, kao da je to stalno klanjao, ne mora znaš da je klanjao stalno, nego to tako se izrazila iša rad Što je jedno tumačenje. Drugo tumačenje, kaže da je to, da je to klanjao poslanik Sadlalama 27, ta dva rekata, e, kao što se klanjaju suneti poslije nekog propisanog e, e, namaza. Kaže, e, mejra sunnet stavljamo ga na mjesto sunneta odnosno imamo farzove namaze, pa posli posli posli farz namaza podne imamo, imamo dva sunneta posli akšama imamo dva sunneta posli jaci imamo dva sunneta pa kaže tako i ovdje kaže iz ovog se razumije znači da je da je da sunnet da je mustehab klanjati dva kada nakon vitre namaza to je, jedno, to je drugo tumačenje Treći tumačenje kaže da je ovo specifično da posebnost zaposlanika do specifično zaposlanika sallallahu alejhi ve sellem uglavnom ovaj eh, Allah za najbolji eh, Allah nam je božja najbližegovo prvo što je rečeno eh, a da ovo drugo da je to sunnet da da to ovaj slab kao da to slabako potvrđuje učenjaka ovo drugo da je to specifično zaposlanika sallallahu alejhi ve sellem i to je slabako potvrđuje doleme I mnogi od nas, od nas sigurno su ovdje tek da ima tada neka rekata koji je klanja ispravno i bliže, ali da bolje da je, da je tim je samo potvrđeno da se može klanjati nakon vitri namaz za dva rekata, na file Keamu Lela, a da to nije bila stalna njegova praksa, iako Seil može razumjeti to iz Hadisa. I s ovim smo mi je završili otprilike, još ima možda neki drugi manje vidni detalja vizno za vitri namaz, Molim Allah, šan on, pove, poveća fiku vjeri da nas učini Bogovo jaznim i svojim iskrenim robovima i da nas sve okupi u svome dženetu u firdevsu. Svanike laume vevam kaša da je na te stakvirke vatubu. Hvala što pratite kanal.